Eta aktivitateak ez ziren falta eta horrak forman gainera. Oho! Zai ziste hemen? Zorfa egiten eta besikiongi... Besikiongi... Bai! Yes! Jostazengi da. Me hori ez da zorfa? Ez auriko? hori Bai bainan. Joko bideo bat da. Bai! Bai efetan! Zai zira hemen egun, angelun tzen Utatzen zer egin duzu. Seguraski ongi lo egin zuten hauek atzoa hainbeste aktivbitaren ondutik. Eta gli egunaren helburua biztanda, euskara leku publikoan jartzea itsas baztegeko aktivbitateak baloratuz. Einut alfaro burasoa. Be Ekartzen duen ikuste hemen jende e, initz... E, I Biltzen baita itsagertzenuntan e, ekartzen du erakusleio polit bat e, euskarazko animaziouni eskar e, geri da euskara bizi dela, e, toki publikoak behar dira bat e, hartu eta eta bizitu e, Euskaraz. Baina hemen, desafio bat gelditzen da eskolaz kanpoko aktivitateak euskaraz proposatzea eta zergatik ez bildu euskal elkarte guziak feria berezibatean. Hau da, joxe kanbudoko taile rehan pasatzerakoan, joxe perezek parte katuna izan duen proposamena. Ba, lehen gauza da, aurrak maitatu izan behar du aktivitatea. Gauze da, da diskuti ezina, haipa ezina. Beste gauza da, buraxo hai, nola jakinarazi, badirela talde euskaldunak, badira talde euskarari de tzen direzirolera esskakuntzan edo arte erakaskunttzen oso zaira da borasoen jakiteko. Nik uste eta gure datozen datozen tetako lana dagat, legoke eta kompaktatzea pixka bat eta biltzea Elkartete Euskalunena zere da batean eta publikatzea eta promozionatzea hori. Ikasten dute pixka bat euskara. bikain, baina noiz erabiltzen dute eskolatik kampo. Aeda haeda promozionatu berrdena. Odoko hitzordua ondoku urtean baldin badu gizegunak ez tz, heldu den larumtean antolatzen duten surf leiaketa.